Добродушно посміхається шеф. «Тоді вітаю, колего». «Дякую», – бурмочу, не знаючи, що говорити далі. «Своїм тоном він геть збив мене з пантелику». «Це все, що ви хотіли мені сказати?» – виручає господар кабінету. «Ні», – квапливо підвожу я очі. Ви, «Ви обіцяли, що...» – я задинаюсь на хвилю. «Що я одержу в будинку, який будував завод, власне...» Затинаюсь знову. Власне, заради квартири я перейшов до вас працювати. Он як? Край здивовано морожить очі шеф. Але я не пригадую жодної розмови про квартиру. Хіба ви розмовляли з директором? Так, саме з директором, брешу я. То йдіть до нього. Я думав, я гадав, що ви... Чим же я можу вам допомогти? Каже шеф. Квартир нашому конструкторському бюро не виділяють. І не виділять. Коштів купити ми не маємо. Хіба що беріть кредит. Беріть кредит і будуйтеся. То в мене нема ніякої надії. Підводжуся і стилет знову противно скрипить. Чому нема? стає шеф. Працюйте. Може, колись завод знову почне будувати для своїх працівників. До речі, скажіть, хай зайде Комаров. Він потрібен мені. Шеф так і не договорює, навіщо потрібен комару, і я зачиняю двері. Коли я повернувся до свого сектора, в очах колег угледів здивування. Невже вони щось таке прочитали по обличчі? Я поволі підійшов до вадика, недбало кинув на стіл сигарети, пачку вафель, сів на своє місце. Комар, намагаючись говорити якомога байдуже, сказав я. Тебе, шефуньо, вкладаю якомога більше іронії в це слово, викликає. «Ти що, був у нього?» Витріщився на мене Комаров, навіть не пробуючи пригасити цікавість. «У коридори зустрів», – збрахав я. Насвистуючи, Комаров подався до нашого начальника. «Веселий чоловік, ось у кого ніколи не бракує ідей, думок, пропозицій, і ще впевненості на всі випадки життя. «Що з тобою, Андрійку?» – зненацька спитала Олена, і погляд її великих сірих очей я перехопив на собі. «А що зі мною?» – знизав плечима. Та все ж кругловиде Оленчене обличчя розплелось на якусь мить у німому запитанні. «На тобі ж лиця нема!» а Вона дивилася так жалісливо, що мені хочеться вибігти з кімнати. Виходить, я не кудишній конспіратор, якщо все написано на моєму носі. А я ще й до буфету заглянув, і вадикове замовлення виконав, і ніби заспокоївся. Та зовсім заспокоїтись так і не зміг упродовж цілого дня. Робота не йшла до рук. Ні за столом, ні біля кульмана. Я вдавав, ніби щось роблю, чимось займаюся, або лише не розмовляти з колегами. Оленка, правда, перестала дивитися жалісно. Певно, відчула, що мені це неприємно. Якщо вже на те пішло, то навпаки. Я завжди шкодував її, бо мені відомо, що в неї вдома. Крім двох миловидних діток, хлопчика і дівчинки, є ще й п'яничка-чоловік, який то вирушає в далекі мандри по великі заробітки, але так нічого й не привозить, то влаштовується на роботу в нашому місті, то йде торгувати на ринок. Знаю це не від Оленки, мені розповідала Стольцева із сусіднього відділу. Я ж мав на обережність якось проговоритися Вадикові. Він люстці... А та якось отак собі безпосередньо присутності цілого сектора поспівчувала Оленці. Оленка нічого не сказала, здається, навіть віджартувалася, що таки вже вдався її чоловіченько, непосидючий та бурлакуватий. Одначе тоді, вже після недолугого лющиного співчуття, коли, здавалося, інцидент вичерпався і Оленка не надала йому майже ніякого значення, я випадково поглянув у її бік і вкляк на місці очі струмували таким нелюдським болем, що самому хотілося кричати. Я майже фізично відчув Оленчине страждання. Несподівано з'явилося співчуття до цієї тихої, не дуже вродливої жінки, який судився такий тягар. А втім, чому судився? Не розлучається ж вона, отже, любить свого непотяжчого, хоча з іншого боку, двоє дітей. Я не знав, як їй поспівчувати, чим допомогти? Мій погляд говорив промовище за всякі слова. Та Оленка вже опустила очі, ті самі сірі і непомірно великі. Відтоді почувався винним перед нею. Я свого роду боржник, але як сплатити цей борг, не знаю. Я сидів, потім чипів коло креслярської дошки, а життя хоч і рухалось із черепашою швидкістю, Проте не стояло на місці. Невдовзі після обіду воно принесло телефонний дзвінок від Магди. Мене покликав за перегородку, де був кабінетик за сектором. Петро Левчук, наш безпосередній начальник, мій Рувесник, учорашній сусід по столах. Слухаю, сказав я дерев'яним голосом. Ходив? спитала трубка спокійним Магдиним. Ходив. Я намагався говорити теж якомога спокійніше. «Безжурніше навіть. Ти звідки дзвониш?» «Ну і як?» – зігнорувала дружина моє недоречне запитання. «Що ти маєш на увазі?» – спробував я виграти час. «Ти прекрасно знаєш, що я маю на увазі». На тому кінці дроту вже чулися металеві нотки. «Власне, кажучи, поки що не ясно, але...» Настала довга тягуча пауза. Петро зосереджено супів над якимись паперами. За диктовою стінкою весело щебетала люска. За вікном тріпотіла на вітрі тополя. Приглушено шуміли цехи. А я все мовчав, хоч розумів, що ця обставина навряд чи на мою користь. І не помилився. «То я слухаю!» Убивши спокійно порушила тишу у дротах дружина. Не в силі вичавити якісь слова – я дивився, як поступово біліють пальці, які стискають трубку. «Тобі нема чого сказати?» «Тоді скажу я. Ти нікуди не ходив, бо сміливості маєш на ламаний шелях». «Неправда, ходив і розмовляв, але нічого не добився».